Nakomba Mola walani makafirin paka mrikani kwenye chuki na Qurani wasataatha Ihukumu dunia ni nakomba Mola walani makafirin paka mrikani kwenye chuki na Qurani wasataatha ya eh, hukumu dunia ni wametus kipenzi chako wakati ya Qurani kwa choo wa shikapo Mitani mitaani kubwaga mabom wametus kipenzi chako wakati ya Qurani kwa choo wakuu washikapo wa mitaani kubwaga maboo misimanzi mola inatupata tunapokuwa popote watufuata gereza kwetu imekuacha mtu kwa ndani utatupata nisimanzi mola inatupata tunapokuwa popote watufata dereza kwetu imekuacha tuko ndani utatupata na mola walani makafiri mpaka mwikani wenye chuki na kurani wasotaka yahukumu duniani Nakomba mola walani makafiri mpaka mwikani wenye chuki na kurani rani wa satafa wima na simama kwa msituniishi kama kima na pasitorudi nyuma kupiga adui wa mola ma wima msi na simama kwa msituniishi kama kima na pasitorudi nyuma kupiga adui wa mola ma kwa lazima kizui zimelete tunazima ondoo shirikina afurai ke mola maulana tawhidi ita kwa lazima kizuizi zimeletu tulazimwa tupiondoe ushirikina Afuraike ke mola mowlana nakomba mola walani makafiri mpaka amrikani wenye chuki na kurani Wasataka yahukumu dunia ni nakomba mola walani makafiri mpaka amrikani kuna kurani watotaka ya e hukum shababu aya sila aya selam kunoni musiache kuba kuba dashike wake yake pole pole tusonge ndani mwake akizunduka apate ana chake huyo huyo kafiri huyo shababu aya chinja fika uani yake yake